Tehát első könyv 13. fejezet. De az előző fejezetben láttuk, ahogy Ábrahám eh, megkapja Istentől az elhívását, és megkapja mindazokat az ígéreteket is, amiket, eh, amiket Isten adott számára. És látjuk, hogy Ábrahám engedelmesen elindul, kijön arról a földről, ahol eddig élt, és eh, azt is látjuk, hogy uh, ahogy elindul ezen a Földön, erre, erre a Földre, hát jönnek a nehézségek is, és egy éhiség jön arra a környékre, arra a Földre, ahol, ahova Isten hívta Ábrahámot. Nagyon tipikus ez, ahogy uh, ilyenkor az ember lép, ahogy Ábrahám is itt lépett, van egy elhívás Istentől, de Ábrahám megijed, és hoz egy rossz döntés, hoz egy rossz lépést, és elmegy, elindul Egyiptomba. Úgy, egy Isten nem mondta neki, pedig Ábrahám nagyon sokszor találkozik Istennel, ugye itt olvastuk a 12. fejezetben, hogy többször áldozatokat mutat be Istennek, oltárt épít, de Isten nem mondja azt neki, hogy mindezek ellenére, hogy itt nehézség van, énység van, hogy menj Egyiptomba. És azt látjuk, hogy egy rossz döntés, után következik a többi rossz döntés, és ugye egyre rosszabb helyzetbe kerül, hazugságba kerül, elviszik a feleségét tőle, és azt is tudjuk, hogy Ebből az időből, vagy innen, Egyiptomból származik Hágár is, az ő szolgáló lánya, akivel később, akitől később majd lesz e, Izmael, az az örökös, akit gondolták, hogy majd lesz az örököse, e, amikor még ugye nem született meg az Istentől várt örökös isák. Tehát itt látjuk, hogy mint egy lavina elindul, és egyre lejjebb kerül Ábrahám. De itt a 13. fejezetben látjuk majd azt, hogy Ábrahám visszatér. Ezt följük majd megnézni, ezt a fejezetet, hogy Ábrahám visszatér, visszajön oda, a, arra a helyre, arra a pontra, ahol Istennel először találkozott, Bétában. És egy nagyon jó példát látunk arra, hogy egyrészt látjuk majd Istennek az, hűségét és az ő kegyelmét, mi felénk, és látjuk, hogy, mint Ábrahám, hogy mi is hogyan reagáljunk egy ilyen helyzetben, hogy mit is, mit is lépjünk, mit is döntsünk. Nézzük meg az első négy verset a 13. fejezetben. Abrám, tehát ugye itt még Ábra, nem Ábrahám a neve, hanem Abrám. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével, és mindenével együtt. Amilyen volt,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 ott is segítségül hívta Abrán az úr nevét. Nagyon érdekes, hogy ha a Bibliát olvasod, akkor vannak benne visszatérő jelképek. Egyiptomot az igen mindig evilág jelképeként használja. Mit ért ez alatt? Az ige, vagy mit értünk ez alatt, amikor azt mondjuk, hogy Egyiptom, vagy e világ. Ugye nagyon sokszor, amikor egy Bibliórát hallasz, vagy talán amikor beszélsz, hogy ez egy ilyen keresztény szlengé válik, hogy e világ, a világ, az ilyen a világ. De, de mit, mit értünk ez alatt, hogy mi lehet, mit ért ez alatt az ige? Ugye nem maga pusztán az anyag, amit, ami körülvesz minket, Nincs vele semmi baj a fákkal, a bármi mással, ami, ami körülvesz minket, a házakkal, vagy az anyagi dolgokkal, egy asztallal, egy székkel, vagy egy autóval, vagy bármi mással, hanem ez inkább egy hozzáállás, egy gondolkodásmód, ahogy amit látunk ebben a világban, és ami jelképezte Egyiptomot is, és amiről az ige is beszél. Tehát inkább egy ilyen szemléletmód, ahogy valaki éli az életét. Ez egy olyan gondolkodásmód, amiből kimarad teljesen Isten, és kizárják belőle teljes, teljes mértékig Isten akaratát. Istennek az elhívását, vagy Istennek a, az ígéretét. Egy olyan világ, amiben csak az anyagiassága fontos, ami az anyagiasságot, vagy az anyagit teszi az első helyre, és Nincs helye benne a szelleminek, nincs helye benne Istennek. Arra koncentrál, ami, ami a testi. Arra koncentrál, ami a, a, ezeket a testi élvezeteket nyújtja. És az a cél, hogy mindezt meg, megkaparítsa, mindezeket a vágyokat megérítse. Tehát Ez a legfontosabb a, Egyiptomnak, ez a legfontosabb a világnak. És azt látjuk, hogy Ábrahám is visszafordult ehhez, ehhez a gondolkodásmódhoz, ehhez a világhoz. Ott volt egy gyönyörű elhívás, ugye megvígaz, meg, megvizsgáltuk ezt a múlt héten, három elhívást is láttunk, egyik jobb, mint a másik, ugye lesz egy örököse, amire nagyon vágyott, már idősek voltak, nem volt még örökös, és a időben nagyon fontos volt, Ávrahám aggódott, azt mondta, hogy hát az én szolgám fogja örökölni majd az én vagyonomat, az, az egészet, mindenemet, amin van. De azt is látjuk, hogy Isten ad egy olyan ígéretet is számára, hogy rajta keresztül fog eljönni majd a messiás, ugye ezen a vérvonalon keresztül fog eljönni Jézus, ami meg is történik. Ugye például, hogyha elolvasod a Máté Evangumának az elejét, a családfáját, Jézusnak, akkor az egészen visszamegy Ábrahámig. Tehát ő rajta keresztül jön majd e, a messiás is. De Ábrahám megijed mindettől, és itt van ez az éhínség, itt van ez a nehézség, és néz a körülményeire, nézi azt, hogy nincs mit enni, hát ez elég rémisztő lehet, a hazamész, kinyitod a hűtőt, Valószínűleg lesz mit tenni. hát biztos, hogy ijesztő lenne, igaz Gábor? és ha hazamész és oh, anya nem főzött semmit. Tehát, és azt is mondja, hogy egész héten nem leskalja. Tehát irány egyiptom akkor, vagy a szomszéd. És érthető módon valami természetesen megértjük Ábrahámot, hogy megijed és, és visszamegy. És el, elindul tomba. Elindul oda, ahol azt látja, hogy minden rendben van. Ahol van mit enni, ahol eltárthatja, gondoskodhat, gondoskodhat a feleségéről, a szolgáiról, az állatairól, a vagyonáról. És kockára teszi, ugye ott hagyja az elhívását. Ott hagy mindent, amire Isten elhívta. És az ember nagyon sokszor reagál így, egy-egy nehézségre. Nem úgy alakulnak a terveim, nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogy én azt elképzeltem. És ott vannak az elhívásai Istennek, ott vannak az ígéretei Istennek az életünkre. De megijedünk, és visszamegyünk a régi életbe. Visszamegyünk Egyiptomba, visszamegyünk oda, ahol azt gondoljuk, hogy uh, majd minden megoldódhat. Mert ugye, mi jellemző Egyiptomra, ami nagyon fontos, hogy ez ilyen nagyon jól néz ki. Hiszen nézd meg, miért megy oda Ábrahám? Hát ott minden rendben van. Van kaja, van minden, menjünk oda. Itt vagyunk az ígéret földjén, itt vagyunk ezen a helyen, hát itt meg éhínség van. Hát akkor itt nem maradunk. Vagy hát ez ilyen nagyon Egyszerű döntés, ugye a szemével ezt látja, és, és így dönt. És mi is nagyon sokszor állunk ilyen helyzetben, hogy mi hitben élünk, hitben járunk. Ugye Ábrahám életét nézzük, a hitatját, aki a nagy példaképe a hitnek, aki elhitte Istennek, hogy az ő idős kora ellenére mégis lesz majd gyermekük. És vár sok-sok éven keresztül, és aztán Isten megadja ezt és sok-sok nehézségen meg, de Ábrahám nagyon sokszor hitben él, hitben lép, és nem látásban, nem arra néz, amilyen a körülménye, nem mindig jött ez össze neki, ő is ebben néha elbukott, ahogy láttuk ezt voltkor is, de, de hitben járt, és nem látásban is, Isten minket is ugyanerre hív, hogy igen, a körülményeink, a helyzetünk, az életünk nem mindig rózsás, nem mindig megy úgy, ahogy mi ezt elképzeltük. Nem mindig olyan jó, ahogy ezt mi szeretnénk, de ettől függetlenül nem azt jelent, hogy vissza kell fordulnunk. Ugye Ábrahám arra nézett, ami most van. Arra nézett, ami most történik ő vele. És nem kérdezte Istent, hanem fogta magát, és visszafordult. Nem nézett az ígéretekre, nem kapaszkodott az ígéreteiben. Én hiszem, hogy Isten mindjárt akar adni ígéreteket, ad bátorításokat, amire nézhetünk, amibe kapaszkodhatunk. És meg kell tanulnunk ezekre néznünk. Ugye vannak ilyen általánosak, akik, ami mindjárt igazak. Isten minden gyermekére igaz. Hogy például nem eshetünk ki az ő szeretetéből. Hogy ő annyira szeret minket, annyira fontosak vagyunk neki. Azt mondja a pálunk keresztül a római levélen, hogy semmilyen hatalom, semmilyen mélység, semmi semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Ugye ez az ígéret, ez mindenkire vonatkozik. Ez csak nem, hanem mindenkire. És sok ilyen van, hogy, hogy ő örökkévaló szeretettel szeret minket. Vagy azt is megígérte, ha mi megvalljuk, ami bűnőinket ő hű és igaz, hogy megbocsása azokat. Vannak ilyen ígéretei. És amikor esetleg olyan helyzetbe kerülünk, amikor kételkedünk Isten szeretetében, kételkedünk abban, hogy ő vajon helyre tud engem állítani, vissza tud engem fogadni, van-e még számomra írgalom és kegyelem az ő helyén, akkor biztosak lehetünk, hogy ezek az ígéretek élnek és biztosak, és ma is igazak számunkra. És ezekbe kapaszkodnunk kell. És aztán vannak olyan ígéretek, amiket Isten neked ad személyesen. Olvasod az ígéret, a bibliádat, hallgat bibliórát, vagy olvasol egy könyvet, nem tudom, és egyszerűen Isten megszólít, és Isten ad valami életet, hogy ember halászá teszlek, nem tudom, hogy ezt is ezt fogom veled tenni, ide is ide fogsz vinni, és egyszerűen Isten csak kicsit felnyitja ezt a függönyt, fellebenti a fájtlat, és megmutatja egy picit a jövőt, és aztán talán visszazáródik, és elkezdünk a hitben járni, hogy Oh, majd ez lesz. De hát közben mi is, ahogy Ábrahám, megyünk át az életen, és érnek nehézségek. De ragaszkodjunk, ragaszkodj ezekhez az ígéretekhez. És tarts ki benne, akkor is, amikor nehéz. És ne fordulj vissza Egyiptomba, és ne fordulj vissza a régi életedhez. És sokszor nem értjük, hogy Isten mit miért tesz, vagy mit miért enged meg. Megkérdőjelezhetjük Istennek a jó jól értettem, vagy biztos, hogy ez így van. De egyszerűen csak tarts ki ebbe, és kapaszkodj Isten ígéreteiben. És azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Ábrahám így ábukott, így elment Istentől, és rossz döntéseket hozott, mégis azt látjuk, hogy ő visszatér. És egyrészt, ahogy a 12. fejezetnek a végén látjuk, ezért nem Ábrahámon volt. Tehát úgy alakultak a helyzet, úgy, alakult a úgy alakultak a körülmények, a fáraó, ugye, aki elvitte az ő feleségét, rájön arra, hogy, hogy ez az, mert ugye azt hazudta Ábrahám, hogy az ő felesége nem a felesége, hanem a testvére, és, az, és a fáraó rájön erre, hogy hát itt átfelték és hogy elvett egy. Ö, olyan asszonyt, akinek van férje. És ezért, hogy Isten ilyen csapásokkal sújtotta a fáraó házát, lényeg az, hogy a fáraó rájön a turpisságra, Ábrahám jön a szőnyek szélére, mint a katonaság, igaz, és akkor azt mondja, hogy Ábrahámat miért hazudtál nekem, lényeg az, hogy, azt mondja, hogy oké, menjetek innen. Tehát, miért érdekes, hogy hogy Istennek mennyire fontos volt Ábrahám. Istennek mennyire fontosabb vagyunk. Hogy olyan helyzetet állít elő, olyan, olyan körülményeket teremt, hogy Ábrahámnak muszáj lesz eljönnie onnan. Hogy kimunkálja ezt. Milyen nagy kegyelem ez Isten részéről. Nem tudom, hogy te talán megtapasztaltad-e már ezt, hogy, vagy láttad-e ezt már az életedben. De, de Isten ilyen velünk, hogy mi visszafordulunk, de Isten olyan helyzeteket teremt, olyan körülményeket, hogy, hogy egyszerűen visszajövünk, hogy nincs más út, csak vissza kell jönnöm oda, arra a helyre, ahonnan eljöttem. És tudod, ebből azt láthatjuk, hogy Istenen nem múlik. Hogy Istenen nem múlik. Sokszor vagyunk, hogy de, de Isten! ő vajon, most ő biztos, hogy szeret engem, biztos, hogy kegyelmes, biztos, hogy visszafogad. Azt látjuk, hogy Istenen nem fog múlni. Tehát amikor az ember hezítá lezen, hogy én most vajon Isten milyen, vajon hogy gondol ő rám, Istenen nem múlik. Ő azon munkálkodik, hogy az ember, minden ember visszatérjen ő hozzá. Ő azon dolgozik, hogy, hogy az emberek felismerjék. Mond, meséltem talán erről az új Bibliár, amit a lányok kaptak, és e, minden történet, ószövetségi is és újszövetségi is, arra van kihegyezve az a témája, hogy az Isten e, megmentő terve. Azt hiszem nagyjából ez a lényege és Istennek van egy terve, egy elképesztő jó terve, hogy hogyan mentse meg az embert. És minden történeten keresztül az Ószövetségben eh, erre mutat rá. És Istennek tényleg eh, van egy gyönyörű terve arra, hogy az embert megmentse. És ő ezt véghez akarja vinni. És ő rajta ez nem múlik. És nagyon érdekes, azt a Bibliát olvasom most már, nagyon szeretem. Mondtam már, hogy ezen a pásztor találkozom, ahol egy hónaponta egyszer találkozunk, egyik pásztor hogy ő tőle botanított, tehát annyira jó volt. És mókás is, vicces is, és jó illusztrációk vannak benne. De annyira jó benne látni, hogy, hogy Isten tényleg mindent megtesz. És ma is mindent megtesz, hogy ő megmentse az életünket, hogy megtartsa az életünket. Ő rajta nem múlik. Ebben biztosabb lehetünk. És tudod, ez olyan jó, hogy ebben így hátraléphetünk, vagy így megnyugodhatunk, hogy jó, hát Isten nem fog múlni. Hogy ő mindent megtesz. Hogy én is belelépjek ebbe a térbe, Vagy hogy az én életem részévé váljon ez a megmentő terv. Hogy én is megmentett legyek. Hogy én is ott legyek a megmentettek között. És milyen csodálatos. Isten belenyúl. Ábrahám környezetébe, és úgy rendezi, hogy visszamenjen. És persze, ez nem azt jelenti, hogy az embernek nincs szabad döntése, akarata, Ábrahámnak is lett volna, Ábrahám is maradhatott volna, vagy mehetett volna máshová, hiszen elég nagy ez a föld, ahogy mehetett mert, volna máshová is. De Ábrahám tudja, felismeri, hogy igen, vissza kell mennem. Vissza kell mennem oda, honnan elindultam. És, de azt gondolom, hogy amikor megtapasztaljuk ezt a Istennek a, a szeretetét, ahogy az ő szeretetével szorongat minket, hogy ó, de minden úgy alakul, akkor nem tudunk nemet mondani, és, és ne is mondjunk neki nemet. És mit látunk Ábrahámban, Ábrahám cselekedetében? Felismeri, hogy rossz helyen van, felismeri, hogy vissza kell mennie és visszamegy oda, egészen addig a helyig, ahol először találkozott Istennel. Elmegy Bételig, ahhoz az oltárhoz, ahol először készített Istennek egy oltárt, és áldozatot mutatott be neki. Ott újra segítségül hívja az urat. Nagyon érdekes, Bétel azt jelenti, hogy Isten háza. Bétel azt jelenti, Isten háza. Ábrahám visszament Isten házához. Visszament ahhoz a helyhez, abba a jelenlétbe, ahol először volt, ahol először megtapasztalta Istent. Visszamenni oda, ahol tudom, hogy Isten van. Visszamenni oda, ahol, ahol Isten az első helyen volt az én életemben. Ábrahám ezt rendezni akarta. Ábrahám a helyére akarta tenni az életét. És talán meg is volt rendülve abban Ábrahám is, hogy hú, hát nemrég kaptam ezeket a csodálatos ígéreteket. A gyermekről, a, arról, hogy annyi a utódom lesz, mint égen a csillag. Hogy, hogy aki ádengem, engem, az áldott lesz. Aki engem átkoz, azt Isten megátkozza, És hogy általam nyer majd az egész föld áldást. Most kaptam ezeket az áldásokat, én elfutottam ezelől, vajon, vajon enyémek még ezek? Vajon, vajon még Isten most is így gondolja? Visszamegyek oda, visszamegyek Isten házához. És Isten nem gondolta meg magát. Isten nem gondolta meg magát. Milyen bátorítom ez, nem? Hogy Isten nem mondta, hogy na, bocsi ábra, hát én meggondoltam magam, hát nézd meg, hogy viselked, igaz? Hát, szülők szoktunk ilyet csinálni, Kislányom, bocsi, Hát ezt most már nem kapod meg, igaz? Télapó nem hoz most már. Ma találkoztunk a Hannával, a Télapóval ott a Kosúthídnek a révfalusi felé. Hannának énekelnője kellett egy. Mert addig nem adott semmit a Télapó, és hát egy a Hannus ez nem az a bátor. És mondta nekem, hogy, hogy furuljász valamit. Nem, itt furuljászak. Na no, hát nem baj, furujás mindent énekelt, hát nem ment nagyon neki. Nagyot ezeket a télepós dolgokat, ugye tizenkét éves, már nem nagyon ment neki. És itt egy, -egy kislány, ilyen ovis, ő neki nagyon ment, és akkor ketten el énekelt. Úgyhogy, Én <gül> hát, te Isten nem gondolja meg magát. És, és nem úgy, amit a télapó, jó, virgácsot hozok, oké, itt a kis édességcsomag, hanem, hanem visszamegyünk, akkor ő állít és, és mehetünk tovább onnan, ahonnan befejeztük, ahonnan visszafordultunk. Ezt látjuk a tékozló fiúnak a történetében is, nem? Ő úgy gondolta, hogy hát azt a vagyont, amit az atyám rám hagyott, amit én elkértem tőle, ami az én jogos részem volt, az én örökségem, amit én megérdemeltem, azt én Azt olvassuk, hogy mindenféle dolgra, ugye dorvézolt, és... És eljátszotta. Visszamegy, mert azt gondolja, hogy hát még egy béresnek is jobb dolga van az én atyám házában, hát akkor majd leszek a bérese, ha nem is leszek a fia. És visszamegy, és így gondolja, tényleg azt gondolja, hogy majd, majd egy béres leszek. De milyen az atya? Milyen az apuka? Milyen, milyen Isten, mifelénk? Milyen egy, egy szülő a gyermeke felé? Hogy, hát mondanánk ezt, mondanám ezt a bármely gyerekemnek is, hogy Ezentúl, túl csak az előszobában aludhatsz. És, és csak, tudom, zsíros kenyeret kapsz, rá. Nem. Nem. ez az esély is. a fiúnak, amikor visszajön. Rohan, elé. Akkor meglátja, hogy visszajön. Ki tudja, hány évet várt rá. Ki tudja, hány évig halott volt az ő szívében. És elé szalad. Megöleli, megcsókolja. És a fiú elmondja, sírva, hogy pár, mit vétettem, és csak lehát legyek egy béresed. És béres? Miről beszélt? A fiam vagy. És szolgáknak kiállt, hogy srácok, a legszebb ruhát hozzátok. Hozzátok a legdrágább gyűrűt, a legjobb cipőt, a legnagyobb állatot, a legnagyobb túlkot vágjuk le, és egy hatalmas bulit csapnak a tiszteletére. Mert az én fiam meghad, visszajött, feltámadt. Elveszed, de megtaláltad és visszaállítja oda-ajra a helyére. És újra az örököse lesz. És hogyha újra kikérne az örökségét, akkor újra megadná. Mert ilyen ez mi Istenünk, ennyire szeretnénk het. És ezt látjuk itt Ábrahámmal is, hogy Isten visszafogadja őt, visszamegy oda a helyre. De a mi részünk ebbe, Ábrahám része ez volt, hogy visszamenni Isten házába, visszamenni az ő jelenlétébe, az ő közelségébe. A bukás, a kudarc ellenére, a hiába valóság ellenére visszamenni oda. A rossz döntések ellenére visszamenni oda. Mert Isten kegyelmes. Az ő kegyelme, ahogy megsokasodik a bűn, ott még inkább megnövekszik a kegyelme. És, és ez, ilyen, ilyen, így kell gondolkodnunk, így kell léptünk Isten felé. És tudod, ahogy a múltorán is mondtam is, szerintem ez egy nagyon fontos gondolkodás, vagy egy, egy fontos gondolat, hogy hogy amikor mi Istennel járunk, amikor, amikor azt mondta, hogy valaki keresztény, és követi az Urat, vagy megtért, vagy nem tudom milyen kifejezések, az nem azt jelenti, hogy hogy aki a hit útján jár, az nem, nem hibázik. De azt látjuk, hogy hibázik, mindjárt hibázunk, de ez nem egy olyan út, amiben nem lehet hibázni. Viszont egy olyan út, amiben lehet növekedni, és lehet erősödni. És kell is növekedni, és kell is erősödni. Ahogy azt látjuk, majd nem sokára mindjárt, hogy Ábrahám nagyon jól tanult, nagyon jól megtanulta ezt a leckét. El fog majd ő még botlani, mert ember, de jön egy következő nehézség az ő életében. És azt látjuk itt az ötödik verstől, mindjárt olvasom, hogy Ábraham hitben lép. És ezt mondja, hogy oké, okay, uram, most megnézem, hogy te mit fogsz ezen keresztül csinálni. Én hátra lépek, és akkor nézzük, hogy te mit csinálsz. Nézzük az 5. verstől, a 13. versig. De Lótnak is, aki Ábrahammal ment, voltak juhai, marhái és sátrai. És a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztorai. Akkor még kánuánok és periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám azt mondta Lótnak. Ne legyen vissza köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között. Hiszen rokonok vagyunk. Hát nincsen előtted az egész ország. Váljál tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra megy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízi föld. Mert mielőtt elpusztotta az úr szodomát és gomorát, egészen szóráig olyan volt az, mint az úrkertje, mint egyikton földje. Lót tehát a Jordán egész környékén környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánuán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le és egészen szodomáig sátorozott. A szodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az úr előtt. Tudjuk, hogy Ábrahám magába hozza lótot még a szülőföldjéről, és azt is tudjuk, hogy ez az ember az életében folyamatos nehézségnek a forrása. Lót mindig uh, problémát okoz számára. Lótot úgy szoktuk emlegetni, mint az a testies ember, aki itt is, meg ott is, de nagyon nagy hatással van rá, ebből a történetben is nagyon jól látszódik, mindaz, amit ő lát. Tehát, és ebből uh, Lótnak majd később látjuk is, hogy sok-sok uh, problémája fog származni. Tehát itt van ez a két család, Isten megáldja Ábrahámot, és ez miatt áldott lót is növekszenek, egyre több állatjuk van, és nem bírja eltartani ez a föld őket. És itt jön Ábrahám, ilyen nagyon bátran, hogy ez így nem mehet tovább, rokonok vagyunk, szeretjük egymást, bármilyen is furcsa, még nem minden rokon szereti egymást, de ők szerették egymást. Azt mondta, hogy ez nem jó, hogy így veszekszünk, Vita van a pásztoraim között, nagyon alázatos ló, Ábrahám, magát említi először. Én és te, és mindig magát hozza föl. Tehát nem azt mondja, hogy ti vagytok a hibásak, azt mondja, hogy oldjuk ezt meg. És mondhatta volna, hogy figyelj srácot, engem hívott el Isten, mondtudjátok innen, én vagyok itt a főnök, enyém meg az enyém az ígéret. Hibáztam, nem kellett volna magammal hoznom téged. Egyébként is lót áldott, vagy nézd meg, mennyire gazdag lettél te is miattam. Szevasz! Ábraham nagyon jó fej, nagyon-nagyon eh, tiszteli lótot, nagyon szereti lótot, és, és féli az urat. És most megnézi, hogy mi az, amikor Isten munkálkodik, vagy mi is, amikor ő amikor engedi, hogy ő munkálkodjon, hogy ő cselekedjen. Ábrahám felveszi azt a hit szemüvegét, és a hiten keresztül nézi ezt az egész helyzetet. Isten szemszögéből vizsgálja ezt az egészet. Oké, uram, akkor munkálkodj. Nem ha el dolgokat, nem néz a körülményeire, hanem Istenre tekint, és tőle várja többet, de ő benne bízik. És elképesztő, amit tesz. Csak írta egyik jegyzetében, és ezt mi alkalmazzuk, amikor a lányok otthon van valami utolsó darab. Süti, csoki, szerintem nagyon bölcs dolog. Oké, Hanna, te harmad, harmadod el, Panna, Kata, ti választotok először. Ugye Hanna azt a miérteli precizitást, hú, vaj, nem, hogy centit hoznak, tudod. Van egy pici süti még, vagy egy kicsi csoki, és akkor... Tudják, hogy oké, hát ez most rajta múlik és annak, mert ha ő választott először, hát minden szentnek, még a pásztagyerekének is maga felé hajlik a keze, hát biztos, hogy na, ma a hardban egyébként kapott három szaloncukrot, és mire elértünk onnan a híd tövétől, nem messze lakunk ugye az szemben, minden háromat meg be be beette, azt hittem, hogy kettőt meghagy a tesóinak, és mondtam is, hogy találkoztunk a télapóval, és hoztunk szaloncot, hogy nem, hát ő megette. Na, szóval minden, mindenki ilyen, és, de Lót, és Ábrahám most azt mondja, hogy jó, lót, választ te először. Merre szeretnél menni? Hol szeretnél letelepedni? Én visszalépek, bár én vagyok az első, én vagyok a nagyobb, ennyi meg az ígéretek, de te választasz. Ugye ezért ez elég bátor lépés. Hú, hát mi lesz, ha jobbat választja? Ugye? Hát jó, én akartam, azt választam. Mi lesz, ha nagyobbat választja, igaz? De tudta Ábrahám, hogy Isten neki ígérte ezt a földet. Hogy ki fogja munkálni, hogy ott legyen, ahol lennie kell, ahol Isten látni akarja őt. És nagyon bátorító, hogy Ábrámnak szabadsága van erre, hogy lótra bízza ezt a döntést, ezt a választást. És tudja, hogy ő nem fog, nem, nem ővé lesz a kevesebb. Nem ő fog veszíteni ebben a helyzetben. És Isten jót fog kiőzni ebből az egész helyzetből. Ugye Ábrahám mennyire bátor ebben, és milyen, milyen előrelátó. Nem harcol, nem küzd az örökségért, hanem rábízza az úrra. De nézzük meg Lótot, hogy ő hogy választ. Nagyon érdekes, hogy Lót életében nem látjuk azt, hogy ő maga járt volna Istennel, vagy ő neki lett volna ez a kapcsolata Istennel, mint ahogy Ábrahám életében nagyon sokszor látjuk ezt. Megy és oltárt épít. Megy, visszamegy ahhoz az oltárhoz. Áldozatot mutat be Istenhez. Találkozik Istenhez. Isten beszél vele. Újra és újra ezt látjuk Ábrahám életében. De Lót életében ezt nem látható sehol. Ugye Lót ádott volt, de Ábrahám miatt. És azt látjuk, hogy amikor Lót kilép Ábrahám árnyékából, amikor önmagának kell döntenie, függetlenül Ábrahámtól, akkor, akkor kijön az ő szíve, kijön az ő szívének a valódi állapota, a helyzete látható, hogy mihez is ragaszkodik, és mi az, ami számára nagyon fontos. Ja, ő neki ő eddig ott megbújt Ábrahám mögött, Á volt, jó volt, de most Ábrahám kilép, és azt mondja, hogy oké lót, akkor te most mit teszel ebben a helyzetben? És tudod, ez annyira, annyira fontos, hogy Sokan még nagyon fiatalok vagytok. Hogy lehet, hogy ott vagytok valaki mögött. Szülők mögött, valakik mögött. De Isten azt akarja, arra bátorít minnyájunkat, hogy neked, és neked nem is kell fiatalnak lenni, lehet, hogy idősebb korban is. De Isten arra bátorít minnyájunkat, hogy nekünk személyesen legyen Istennel egy kapcsolatunk. Hogy ne bújjunk be valami mögé, vagy valaki mögé. De ott olyan volt, mint egy utánfutó. Húzta maga után Ábrám mindig ezt a fickot, és mindig valahogy őnek is csúran valami. És ádott volt. De most Ábrám azt mondja, hogy ez lekapcsol, ez így tovább nem működik, választanod kell neked. És fontos, hogy, hogy ne mi magunk Neked meglegyen ez a személyes kapcsolatod Istennel. Hogy neked van -e ez a kapcsolatod Istennel. Nem csak neki annak a valakinek, nem tudom, a szüleidnek, a barátodnak, vagy bárki másnak. Hanem neked megvan -e ez a kapcsolatod Istennel. Ábrahámnak meg volt. Ábrahám ott volt. Látjuk újra és újra is az életében, De Lótnál ezt soha nem látjuk. és Isten arra bátorít mindnyájunkat, hogy találkozunk el ő vele. Nem valakin keresztül. Nem egy bizonyos időközönként. Na, elmegyünk milyen sokszor nem. Tudom, hogy ilyen fiatalok, ilyen vajtafüggők, ez a konferencia központunk, és bibliaiskola működik ott, meg, meg, meg nagyon jó időket szoktunk ott átölteni. És hát nagyon szép hely, és szeretjük ezeket a konferenciákat, ezeket az együtt töltött időket. És hú, de jó volt, Isten annyira szólt, meg Most. De hogy ne legyünk, ne, ne, ragasz, ne, ne azt töltjünk az azért, hogy csak ekkor vagyunk Istennel. Vagy aj, ezek a Biblia inkább minket vasárnap. Hogy ne ekkor. Mi van hétköznap? Mi van hétfőtől péntekig? És mi van mondjuk szombaton? <gül> Szombat, igaz? de Isten arra hív mindenkit, hogy ne legyünk árnyékban, le legyünk valaki mögött, ne egy utánfutók legyünk, hanem legyünk, legyen nekünk egy személyes kapcsolatunk Istennel. Mert Isten arra hív minket, minnyáinkat. Ahogy énekeltük ezeket a dalokat, annyira, annyira szeretem ezeket a dalokat, mert, mert olyan személyesek, nem? Amikor én megtértem, katona voltam éppen, a, már ugye vége felé járt a katona időm, a 90-es évek elején. És hát volt egy lány, aki aki nem szerelmes voltam, és ő megtért. És írta nekem ezeket a dalokat le, már egy levélbe, akkor még nem volt e-mail, meg ilyesmi. És kézzel, milyen puritán módon, írja ezeket a leveleket, és akkor... Mindig itt hogy mi volt, gyülekezetben volt, meg Biblia volt, hogy ez az őrület, gondoltam én. És akkor írja ezeket, hogy milyen dalok voltak, és akkor olyan ah, jók ezek a dalok, csak mondom, hogy miért nem az én nevem van Jézus helyett, neve helyett. Azt mondom, hogy jól hangzik, ez egy szerelmi vallomás, hogy szeretlek Peti, vagy nem tudom, de még szeretlek Jézus, meg én, És az ah, nem tetszett, úgy, De hogy, de de az jött le belőle nekem, hogy ez annyira személyes, hogy annyira közvetlen ez az egész. És hogy énekeltük ezeket a dolgokat, most is eszembe jutott ez, hogy ez annyira ilyen személyes, annyira bánsőséges, hogy tényleg ilyet a feleségemnek mondok, hogy, hogy úgy szeretlek, és hogy nem, meg, meg a gyerekeim, akik én nagyon fontosak nekünk. És Isten ezt akarja, hogy hogy nekünk meglegyen ez a személyes kapcsolat ő vele. Hogy ő erre teremtett minket. Ez, a, ez az ő vágya, az ő terve, ez az a megmentési terv, ami, aminek a célja az, hogy visszakerüljön az ember ebbe a kapcsolatba ő vele. És, és ne úgy, hogy valakin keresztül, ne úgy, hogy valakinek az árnyékába vagyok, hogy valakin majd én elmondom, és ő meg elmondja, és ő majd... Nem, hanem hadd mondja, Istennek az a vágya, hogy nekem hadd mondjon. Nekem hadd szóljon. És hogy én és ő vele legyek. Hogy mi együtt legyünk. És hogy ugye ez nem kell egy harmadik ember. Hanem mehetek én hozzá. És ez annyira jó. És ne is elégedjünk meg kevesebbel. Ne elégedjünk meg az, hogy na igen, jó volt az a Biblióra, vagy ez, ugye jó volt. Akarj többet hogy maga, te mélyére magad a, az igében, és, és kutakodj abba, hogy még többet megismerj ő belőle, őrólla a. Mert azt látjuk, hogy Ábrahám így válik erőség. Viszont Lót nem teszi ezt, Lótnak nincs kapcsolata, nincs közössége Istennel, és nem is válik ő erőség. Amikor belekerül egy helyzet, amikor döntenie kell, akkor mi, hogy dönt? Az ő szemével. A, a, úgy dönt, amit ő lát, ahogy, ahogy ő azt gondolja, hogy pontos. Ábrahám pedig fölveszi azt a szemüveget, hogy a hit, azt a hit szemüvegét, hogy hiten, a, a hit által látja az életet. És Isten keresztül, Isten tervén keresztül látja az ő életét. És tudja, hogy az a jó, amit Isten, amire Isten hívja és amit Isten akar az ő életében. Lót körülnéz, és ez alapján dönt. De ez a legrosszabb, amit tehetünk. Ez, ez sok mindenre igaz. Ugye? Ránézünk egy emberre, egy helyzetre, és azt mondjuk, hogy oké, okay, így döntök. Mondjuk egy embert elfogadok, vagy elutasítok, elmegyek egy boltba, megbeszem, megveszem, sorolhatnám. Ugye, azért mondjuk én Férfi ember révén uh, eléggé ilyen lassan tudok dönteni, uh, meggondolom nagyon sokszor, megvizsgálom. Nem vagyok azért olyan nagyon-nagyon, mint egy mérnök ember, mint a, a Dávid, hogyha itt lenne, akkor tudna uh, tudná erre biztos jó példákat mondani. Hogy ő megvizsgálja mindent, hogyan uh, barnak barátunk, hogy mindig mesenik, hogy na, vesz valamit, egy, vettek egy tévét, vagy bármit, és akkor... Vettek ezt az ongorát, és akkor nem tudom hányat megnézett, kipróbált. Én ezért biztos én is kipróbálnék, meg, meg, meg, meg gondolnám, de mondjuk egy mérnök ember az sokszor ilyen faramúc, nekünk van belőle kettő is, meg lesz még egy pár is De Lót egyszerűen ő nem egy mérnök ember <gül> Ő ránézett erre a környékre, ó, oh, ez az én helyem. Jól nézett ki, megvolt minden, ami a testnek kellett, kívánatos volt a szemnek, ugye ez valóban ismerős, Ádám környékéről, és ugye ettek a gyümölcsből. Megvolt minden, bővízi források, gazdag legelők, pont ez az, amire szükségem van. családomnak, nekem, az állatoknak, és ugye a körülmények megtévesztették őt. Mennyire fontos, hogy ne pusztán a körülményeink alapján döntsünk. Akár egy emberrel is. Ha meglátunk valakit, bejön valaki egy gyülekezetbe, Jakab levele, bejön egy gazdag, bejön egy szegény ügyek, melyikkel hogy bánunk. Gazdag, de azt mondjuk, ugye, erre ülj ide, drágám, előre, a szegény meg, jö, de hát ahol. És, és rögtön ugye megítéljük a, a, a, az embereket. Pusztán a körülmények vagy a látszat alapján. Sámuel is így járt, amikor Isten azt mondta, hogy menj el és kent e, királya azt, akit én választok. És ugye elmegy egy családhoz, családlátogatás. És mondja az apának, hogy na, hozd a fiakat. És akkor hozza a fiukat egyik jobb képű, erősebb, szebb, ideálisabb királynak való, mint a másik. És Sámuel úgy van, hogy ó, oh, biztos ez az. Fú, hát ez ilyen nagy, meg erős. Ez kell a népnek, ilyen kell az emberek elé, ilyen kell a nép élére, majd őt követik. És akkor az Úr meg mindig mondja sem volna, hogy m -m, nem az, m -m, nem az. És egyszer mondja neki Isten, hogy ne nézd az ők ősejét, se termetének nagyságát, mert megvetem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van mennyire fontos, hogy hogyan -e nézzünk, és hogy, hogy ne engedjük, hogy becsapjanak a körülmények az, amit látunk. Valaki azt mondta, hogy a, a mi ellenségünk a sátán a legnagyobb marketinges. Hát ő nagyon-nagyon jól be tudja csomagolni a, a, az áruját. Közeledik a karácsony, ugye mindenki van díszítve, minden nagyon szép, minden nagyon, ó, ez is kell, óh, az is kell, igaz? A lányok ilyenkor beszabadulnak valamelyik bevásárló központban, akkor őrület van, ilyenkor nem szabad őket elvinni, úgyhogy de, de a gonosz nagyon jól tudja, hogy mi a szemeinkkel nagyon sebezhetőek vagyunk. Hogy meglátunk valamit, meglátunk valakit, és puf, már bele is estünk a... a a gödörbe. És nagyon sebezhetővé válunk. És azt is, azt is látjuk, hogy lótnál ez egy folyamat. Hogy azt látjuk, hogy ő ott élt először, vagyis először csak arra nézett, utána a, arra a környékre teszi le a sátrait. De a későbbi fejezetekben majd azt följük látni, hogy be is költözik a városban, és azt is látszik, hogy ő valószínűleg a városnak az egyik vezetőjévé válik, ugye a kapuba ültek, ami a, a város vezetőknek a helye volt, ők foglalták el ezt a helyet, ott ítélkeztek, és ott hozták a városnak a, meg a döntéseit. Katalasz. Tehát ez egy folyamat Lótnak az életében, hogy, hogy először csak néz. És ez sokszor a, velünk is így van. A Zsoltár, első Zsoltár nagyon jól leírja ezt, hogy boldog ez az ember, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a zsúkcsúf forodok székében nem ül. Tehát itt is ezt látjuk. Először csak jár, bele, bele kosztolunk. Aztán meg is áll, és a végén már le is ül. Ugye ez egy folyamat. És ugye a bűn az nem úgy jön az életünkbe, vagy a bukás az nem úgy jön az életünkbe, hogy hirtelen ránk tör, és jaj, hát én ezt nem is vettem észre, hanem sok kis apró döntés, ahogy látjuk Ábrahám életében is, és látjuk most Lótnak az életében is. Nye, tudjuk, hogy Szodomának mi lesz a vége, majd nem néhány rész múlva oda fogunk érni, hogy Isten meg fogja ítérni ezt a várost. Mondhatnánk azt is, hogy Lót át, szegénykát, hogy ezt nem tudta. Nem tudott előre erről, hogy mi lesz majd ebben a városban, meg milyenek ezek az emberek. Igen, Lót nem tudta. És mi is lehetünk így, hogy tehát, én ezt nem tudtam. De Isten tudta. És ha Lót Istenre bízta volna az örökségének a kiválasztását, akkor Isten nem adott volna neki olyan helyet, amire pusztulás várt. És tudod, ezért jó átadni Istennek a vezetést. Mert mi azt látjuk, hogy az oh, olyan jó néz ki. És akkor puszt, belemegyünk. De Isten meg lát előre, amit nekünk ez a képességünk sajnos nincs meg, hogy előre látunk, hogy mi lesz, 5 év múlva, tíz év múlva, és Isten meg látja ezt. és mondja, hogy, hogy ezért nem menj oda. Ezért ne tedd ezt meg, mert ennek pusztulás lesz a vége. Jó Istenre bízni a döntéseinket, az életünket. Gyorsan befejezzük 14. verstől. Az Úr azt mondta Ábrámnak, Ab az, azután, hogy lót elvált tőle, emelt föl tekinteted, és nézd szét arról a helyről, ahol vagy, Északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz neked, és a te útótaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához. Aki meg tudja számolni a földporát, az tudja megszámolni a te utótaidat is. Indulj jár be ezt a földet, széltébe, hosszába, mert neked adom. Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett mamri tölgyesébe, amely Hebronban van. Ott is épített oltárt az Úrnak. Ábrám uh, feladta ezt a föld választás dolgot. Engedett Lótnak. Uh, de azt látjuk, hogy cserébe sokkal többet kapott vissza. És ezt az elvet megfigyelhetjük majd Ábrahámnak az életében, hogy újra és újra ezt megteszi, hogy Istenre bízza az ő életét, ami néha, vagy elsőre úgy néz ki, hogy vesztességgel jár, mint most is, hogy oh, Ábrahám most itt lenne egy gazdasági ember, akkor biztos is azt mondaná, hogy nem látod, hát itt van, itt van a növekedés, nézd meg a GDP-t, és nem tudom, hát ez a hely, ez az ígéret földje. De Ábrahám Istenre bízza ezt. És azt látjuk, hogy mindig jól jön ki belőle. Hogy mindig jó jön ki belőle. Letelepedik Mamré tölgyesében, Hebronban, és ott is oltárt épít az úrnak. Mamré azt jelenti, hogy zsírosság kövérség, Hebron pedig azt jelenti, hogy közösség. Azt látjuk, hogy Ábrahám nem e világ gazdagságát kereste, hanem ő Istennek a gazdagságát kereste, és Istennek a közösségét akarta. És azt látjuk, hogy meg is kövéredik, hogy ahogy közösségben van Istennál ahogy újra oltát épít Istennek, és ö, ott van ő vele. Az ő lelke kövéredik, az ő szelleme kövéredik. Ábrahámnak ez nem volt egy könnyű lecke, nem volt egy könnyű helyzet, de azt látjuk, hogy ö, visszamegy Istenhez, és ott megpihen, És egy olyan helyen van, ahol, ahol ö, közösség van, és ilyen zsírosság, meg kövérség. Hogy, hogy ez egy jó hely, ahol, ahol felüdülhet, ahol megpihenhet, ahol megnyugodhat, ahol át tudja gondolni ezeket a, a történéseket, amik, amik, amik történtek most vele. És újra azt látjuk, hogy Ábrahám Isten jelen létében van. Ábrahám Istenhez megy, és ő nála, ő nála megpihen. És ő nála van ez, a, ez a, a békéje és a felfrissülése az Úr jelenlétében. Erre hív mindnyájunkat Isten. Menjünk őhozzá. Az ajtó nyitva van. A, a lehetőség ott van, hogy bennünk bátran őhozzá. A megmentési terv az számunkra is adott. Ő miértünk is elküldte Jézust, hogy, hogy ő meghajjon a mi bűneinkért. Hát, a mi állat Istentől. És ez a megmentési terv, ami régen nem volt ismert, de számunkra most már ez ismert. Jön a karácsony, mindenki tudja, hogy, hogy ez erről szól, egy erről kellene ott szóljon, de, de ezt mindenkinek nyitott tesz, hogy jöhetünk. És őben tényleg igazán ott van ez a felfrissülés, ez a békesség. És ami mindennél fontosabb, hogy a mi lelkünk, a mi az a belső emberünk, az ilyen zsírosan kövér lehet, ami fizikailag nem néz neki jól, de a szellemi értelemben az egy nagyon jól, jól kinéző és nagyon vonzó ember. De ez Isten jelenlétében fog megtörténni. Menj, bátorítalak, hogy tölts időt, olvasd az igét, és legyél az Úrral ezen a hétvégén és az elkövetkezendő héten is. Így imába imával befejezzük. Úr Jézus, köszönjük Neked ezt a mai estét, és köszönjük Neked, Uram, hogy lejegyezted ezeket a történeteket számunkra. Köszönjük, hogy, hogy tanulhatunk Ábrahám és Lótnak az életéből, és szeretnénk, hogyha mi lelkünk is ilyen megkövéredet lenne, és köszönjük, hogy igazán ott a Te jelenlétedben ez igen is megtörténhet. És, Uram, segíts, hogy Levegyük a szemünket erről a világról, és ne legyünk olyanok, mint lótak, akik csak ennek élünk, hanem, hanem lássuk meg azokat az értékeket és sokkal fontosabb dolgokat, amikre te akarsz minket hívni. És köszönöm, Úr Jézus, hogy, <kül> hogy ismerhetünk Téged, és hogy nyitva van az ajtót számunkra, és bármikor jöhetünk hozzá. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai esténket áld meg a közösségünket, és, és áld meg a hétvégénket, hogy fel tudjunk frissülni. Uram, akik holnap dolgoznak, azokat áld meg, adj nekik erőt, és, és légy velük, kérünk, Uram, hogy ezen a rövid hétvégén pihentes meg minket, és áld meg az előttünk való hetet, és légy velünk Jézus nevében. Amen.